Я замислилась. Такі прямі питання з цього приводу мені ще ніхто не ставив. Я завжди намагалася уникати цієї теми. «Розумієш, я боюся», – сказала я. «Хіба діти страшні?» «Ні, ні, просто там, де я живу, тобто той світ, у якому я живу, я невизначено кивнула за вікно. Він такий тривожний». І я боюся, що не зможу у ньому правильно виховувати дитину. "Що ж тут складного?" здивувалася дівчинка. "Хіба так важко годувати і відвести до школи?" Мені хотілося перевести розмову на щось веселіше, і я запитала, ким вона хоче стати, коли виросте. "Це нудне запитання", відповіла вона. "Всі дорослі його ставлять, коли хочуть відв'язатися. До того ж ти Позавчора сама все сказала за мене. Хочу бути листоношею. Так, згодилася я. Це правда нецікаве запитання. Я його теж не любила. Але я забула, чому ти вирішила бути листоношею? У них такі важкі сумки? Ну, то й що? Проте вони гуляють самі по собі, заходять до будинків і квартир, бачать там різних людей видають їм пенсії, а їх пригощають чаєм. Їм усі радіють. А ще можна зупинитися на сходах і почитати, що там написано у тих листах. Хіба можна читати чужі листи? Не можна, – зголосила дівчинка і вперто додала. Але я б читала. І погані б викидала на смітник. Лишала би тільки хороші. А ще, – сказала вона після паузи, – я б хотіла жити у відрі із чищеним насінням. Я б сиділа в ньому і їла б насіння просто звідти. Дивно, сказала я, зовсім не пам'ятаю подібних бажань. Погано бути дорослим, співчутливо сказала дівчинка, нічого не пам'ятати, ходити в окулярах, бути сивим, без зубів і помирати. Дійсно, нема чому заздрити, погодилась я. Ага. А от Ярик дурний, хоче швидше вирости, щодня вимірює себе лінійкою, уявляєш, а я кажу, що він нізащо не виросте. При згадці про Ярика, серце моє затріпотіло ще сильніше. Я мимоволі погладила дівчинку по руці, відчуваючи її нештучне тепло. Він обов'язково виросте, сказала я, обов'язково. А я ні сказала дівчинка і знову втупилась у вікно. Я зітхнула, тобі час іти до свого ліжка, нагадала я. Дівчинка зіскочила на підлогу, трохи постояла біля мене. Добра ніч! Добраніч. На порозі вона озирнулася і запитала, А чому ти так дивно розмовляєш? Ти хвора? Я розгубилася але дівчинка за своєю звичкою не дала мені відповісти, відповіла сама. Я знаю, чому ти не хочеш заводити дитину. Ти боїшся, що вона виросте і стане такою, як ти. І зникла за дверима. Діти завжди викликали у неї священний трепет. Крізь їхні зморщені личка Проглядалися майбутні дорослі риси і навіть характер. Її кидало у жар, коли із чотирирічної гарнюні, що товклася ногами по сидінню в метро і ніби випадково зачіпала її своєю липкою долонькою, раптом на якусь частку миті виглядала круглопика білявка, що звикла товкти чіпкими долоньками інших без жодного вибачення. Або у симпатичному, схожому на пекінеса хлопчикові проступав образ волокого дурня, що колупається в носі, вважаючи, що його ніхто не бачить. А якщо і бачать, мліють від щастя, як це було в дитинстві. У дітей дивна, зашифрована мова. Вони кажуть нам ням, дюка і кака. У них різкі клоунські голоси, ніби платівку пустили більше ніж на 33 оберти і жахливі гримаси, котрі багатьом здаються комедними.